për të garantuar një jetë mirëfilt, për të garantuar një qëtsi shpirtrore, dhe për të garantuar një ambient mirë të përshtatë shumë përjetis brenda mureve të shtëpisë e tyre. Sonë të melenë allatë manuar, do të vazhdojmë gjithashtot me këtë temë të edukatës, të mirësillës, të moralin për gjithësi, dhe kësaj radhe do të flasim për edukatën që duhet a kemi përbal një kategorija,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 në masë të madhe edukata përbol mësusve, përbol arsimtarve. Shujmë se në zënsit sile në mënyrë të jetë arogante të vrajsh, të pa edukuar, sile të pahishme, qëndrim, vagabond në klasë, veprime të ndryshme të pa moralshme, veshje provokative, e shumë të tjera të këqia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 asë një kategori, nga gjitho kur që përfitojmë dhe mësojmë, o kemi barqë dhe duhet ime të sjallëshëm, por e fokusova këtë që përmana shiku në ruar për shkak të munges kulturës në këtë drejtim dhe nuk njësi mësimë dhenës. Andaj edhe në të gjitha trejtime që bëhen për mësimin, për mësimë dhenësin, për mësuas të kështu më radhë, nuk, nuk inkuadrohen në këtë trejtim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 që t'jemi në takim, mendo një arsimtar, profesor, mësues në klasë të ullë të e kështumërat, e që ankesa e ti mës të jet e drejtuar në këtë që po flasim ne. Ska duka t'hojtë sot. Silje, veprime më brena klasës, fjalë, karamësimi, nuk ka më të të për mësim. Gjitha këtu e në probleme që balavëquat më të shëqëria jonë. A ndaj si duhet t'imi të edukuar përballë kësaj kategorie. Çdo kush, ja po ka për kush që na ka mësuar edhe një shkrojn, do të që aty mësimi ja kemi pa hajrin. Ka çimsimi dobëshëm t'imi përfituo pra ti. Çdo kush që kët na e ka mësuar i obligohemi me edukat caktuar. Tash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 jan më djetër se ne, jan më dijshëm se ne. E kur bëhet fjalë për këtë kategori njerëzish, atë Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem ka thënë: "Lejse minna man lam yuwaqqir kabeeran." Nuk kësh për neva, nuk i ka hije me kon musliman. A ti i cilë nuk e respekton të vjetërin tan? Nuk e respekton. Por gjithashtu nuk kësh për neva i cilë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 e lëre më tua zbulojnë, asë njerë kjo s'ka ndodhë. Andaj, nuk është edukat, nga se, në qufë se zbulojnë e me të e këti hoqe, dhe zbulojnë e me të e ti asimtari, dhe zbulojnë e me të e këti profesore, e kështu më radhë. Po flasë për ata që i kanë gabu, më nënë më mbulu, jo dhe në që publikirë se ka gajle. Ata që, është më në më pregatit, po. Ka njerë e këndodhë Meni tubim, ndoshta pak e ka e ka të kalu. Po ç'është kjo zanati i ti zakoneisht? Në çofse ne jë ozbulojmë. Kush dëmtohet në kët rast? Po mund dëmtohet imazhi i, i mësuesit deri më një mos, por më shumëti ai që dëmtohet je ti unë dhe ai që mësojmë për ti. Ngase në momentin kur kuptojmë se ky ka këtë të meta, ky ka këtë lshimë, me automatizëm do të na kaplën neveri në nga msimet që vijnë për ti dhe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 Ju këta që janë shkojnë kush i mson njerëzit për të mirë? Kush uamson vërtetën? Kush uamson dijen? Kush uamson shkencën? Kush uamson fenë? Kush ne do të i mbetet? Sa to ti ruajmë, ka si an burim i i dobi isprënave Zoti i Gjallë u nai kanë dhëruar. Pandai bulimi i mëtejshëm i kundëruar është pjesë e eh? edukatës tonë përballë atyre që na mson të mirë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 o zëtë ruajë, o zëtë forësojë në finë të ndë. Një vetë matë, po gjithë hoxëllarët, gjithë hoxëllarët, para më ndëj një vendë pa hoxëllarë. Pa ndëj me bolutje për ta që zëtë të gjithë levna me i rujtë. Jo që të vrapojmë, shumë ku kanë të metet e të i rënojme, të publikojmë, nga njëre lojme edhe të shpifra, të të triluara për ta, për të i degraduar e kështë të maradhë. Torpë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 se thua të kjo, në që vëse ka qenë një, pa thëmë kështë kushtimesht, qëka ka gole a që ukonë? Nga se hojgjëlarë dhe tjerë, në qka, fes, që vëse a i ka thonë dhe qëka, kanë qenë ata mbrojtë së të thres, që e kanë rujtë fene Allahot Azo Gjallë. Për kjo shumë tendencioze për treguar se hojgjëlarën të kaluarën, lëre që nuk kanë qenë pjesë marës në procesë që ka kalu popli Për ata, kanë qenë edhe në shërbim të armikut kundër poble t'yune, se ka pas hoxalar për Rusije. Ndë ata gjelartë rusis, theshin mëzbani i kështu e mëzbani i kështu, dërsa ata gjelartë e drejt ju kanë mëzbani i ashtu, për ata për ta devaluar mësimin e hoxës, kanë nëse, të rusis kanë qenë ata që kanë bërë kështu. është turbë, që të kontestohet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 Dëbom lutje për ta që o Zot forcoj. Qofsh imam të xhamive. Qofsh me pozita. Qofsh në në në në krye të institucione kudo qofshin. Allahu xhellahu i forcoj dhe i rujt. Ta gjithashtu të ata të, të, të, të tjerë që janë mësues, arsimtarë, Allahu i pamërsosë gjendjen. Allahu i rujt nga turpi dhe nga nënçmimi dhe poshtrrimi. Allahu i bëft udhëzues të këtij populli. Allahu i bëf për për shtartës e vërtetës, lutë Allah më për ta, lutë Allah më për ta. Sa e fli që më gojen, flasim të li farë fjale, shqytëzajë, këtë goj që Allahu të kanë që të lutësh për njerëse, njerëzi që Allahu gjë lëvra u ka dhenë pozit të rëndësishme në shëqëri, pa ta nuk parëmendohet shëqëria. Imam Ahmed e Rahimullaj ka torturu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 Po ta dhia se e kam një lutje të kallahu se allahu në përgjigjet me një herë po ta bëja për me emunin. Subhanu. <laughs> jo kunder ti, po për te. Nga qofë, se në qovë se aj përmirsuat, përmirsuat njerëzit. Nuk e kam unë për te, po e kam që, që se aj përmirsuat, allahu e përmirsuat shëqerin. Andaj,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 edhe ata mëtutje, Allah u Gjelloh i shpërblujef me të mira, ata që mua më mësuan, ndëve që ati në periudën vendimtare tjetës time, në medresej, në atje ku, ku pata rasin të njëme fina Allah u Gjellohual, edhe me profesorat e fakultetit pas e ku vërdova mësimët, Allah u nëlloh që gjitha ata që u përkujdesen për formimin tim, intelektual për mësimët, Arsimin këtë rrimë, të gjedhëve Allah u gjelleroa të japtë mira, në këtë botë dhe në botë në tjetër. Të të këtë barë që o kemi, dhe e kështë publikisht bëjmë doan, nuk të rëpërojemi, nga se kemi përfitu dhe kemi mësu, ata që në mësuhen lezim në Kur'anit, sa so mirë në kanë bërë, ata që në mësuhen si të marim abdes, sa so mirë në kanë bërë, anë të në qofë se edhe një lutje nuk e bëjmë për ta, q Por edhe nuk e ka shumë kur. Do të thotë Allahu e din atje për rrugën e më ndihmuen diç nuk dihet. Do të thotë nuk e ka shumë kur. Sapo thoi o Allah ti e din ku është. Ti e din hallin o Zoti i gjithësisë, sikur që ai me lehen tënde më nxjerrin nga errësira në dritë o Zot. Nxjerratin të larshën e sa është, em problem se në çilla është, nxjerrat ti o Zoti i gjithësisë në në bregun e shpëtimit dhe rahatisë. Në mësuan besimin i kush është zotin të Quran, peganber, të reguan. Në mësuan Kuranën, në mësuan kush është pegamber të Allahu të azogjel. Andë lutim Allah në që Allahu të irun, të shpëblen, që se kam vdik, Allahu të imshiran. Kjo është edukatë e besimtarët dhe besimtarës me mësusin e tyre. Ma që përkujdes, për, për formimin e tyre intelektual, që din kush janë, të abem lutja për ta. Edukata të drëshqë, mundohemi maksimalisht të amarim të mirën. Dhe të imbili mësyt nga ndënje medë eventuale si kurse të seka më herët. A ti e thashtë të ambuleon të medët. Këto, që ato të medët që i shojmë, nuk duhet me i publiku, për edhe mështë bëhen pënges që mështë përvitojmë për Sa të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të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 Pozitive të ka ta që popli mund të përfitantë në prej t'yre. Dhe i tha, në qoftë se këta i egzekutantë dhe i bërgohet dhe i lërgohet. Kushtë në betet? Kushtë në betet? Ski tjerë! Këta janaj ka e poplën dhe matë mirë t'yre. Në kur nuk e në shkruj? E asë nuk pranaj që në dëmtim të tyre të pranaj pozitë. Kor, kështë i bëndë e i mëra i mullat. Ndaj, ka mundësi me përndërinit medë në ilshimë, gjitho koshimi njerës nga bojmë, mës të med, lëshim, minjarës, gabojmë, bëhet këj aspekt, për ngesë për të përfituar në aspekt të tjera. Po, në që ose gjemë një kënë matë të plotë, shkujem të maj ma mirë, maj ploti, po nga një nuk ke ashtu. Ja këtë jam betës i njerantë. A të reposë jo, pra nëjtë më mësashë. Këto që e kitë metë, e ki për vetëim, ma japë më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 Dhe kërë shkaj, ishte i smur. Tha, me të rega ditë, ta, a shëse jemi smur. Tha, ma të rega ditë, ma mësë këtë haditë. Tha, jemi smur. A, e e ledhëtë tënë të, ma të rega ditë, Allah, shpër e shpërbleft, e ledhëtëtë, dikurja përfitoj zemrë dhe ja të regaj aditët tëpër. A i mora ditët, pas taj, kërë i mora ditët, kërë i mora e qëki duhet, tha, tash mundesh lirë shumë edhe me vdikë unë përfitova atë që mu dështë pëjteje, tash Allahë ndih muftë, dhe unë shkova nuk do të bezdisi mu, mirë përnë qofë se e, i ben me inë nuk do të bënd të sabër nga sielje e këti hoqet madhqadil haddha, kur i tha, jam ismur, më lë ratë, ani përdo ratë, ndash më më të regu, po të kështë e bërgështu, përshkak të kësa sielje, ta privën të vetë nga përfitimi, kështë të t i bënë me inë. Pra ndaj, kjo sildir, një rismur, pak ka një loj, një loj arogancë, një mungetet sobret, është smur, ko gale të veta. Mi, po kjo aspekt, sa dukuta pak, ju korekt, nuk e për nga i bënë me inë që të përfiton për ti. Kjo të majat. Dërsa, e Sha'bi Rahimullah ka qenj një djetori madhë, ajë,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 e kurfudës im rënda donte ju merret në ditët dhe wipe ti që shinat me çan dashme na pronu pronamos dash punë mole pse mos po jesën ai ai xhinçind dikush jo vëllai sa dikush gani sile hoqë nga, nga jera ose mësuesi nga jera as ai është njëri nga nga gjaku dhe mishit dhe ai ka emocione dhe ai ka probleme mund gëret të sa lëmë hat ose të sillet pak nështa në mënyrë korrekte mjekan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 nga se po e privën vetën të ndë, nga dija, edukatër që ni tim bil një mësyn nga dhe i sielje, nga një, nga shtaj e koreksi, përshkak se ajo që mund në japin e shumë me madhe, nga përfitimi dhe dëbija, se ajo që mund dëmtojmi nga në një sielje e tyre, që mund në dodhë në situatat saktuarë. Ndaj, po dodhë me që një sielë që më ka dhe edukatë,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 Mos të hezitujmë, të përmendim emrat e tyre, dhe atë që përfituam nga ata në situata rrëthanat të cektuar kur kjo kërkohet. Po, nuk o vjen torp me tregu, kush më kamësuar me ledzu. Kush më sej Koran, kush më më sej këtë, kjo më kamësu, kjo Allah është për mleft, kjo mund tjetë nështa i pa pëlqyrë në aspekt të cektuar, po kër bjeve e për këtë, aji më kamësu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 që e përfitojmë nga në do kushtetër, ati tja atribojmë vlerën dhe mirësinë për këtë. Pe ti është, e kam dëgju për e këti, e kam dëgju për e ati, e kështë më radhë. Gësaj që ka ardhë dhe të ajë përfundim, në ka ardhë nëndër, nëndër si ka ardhëj, por, duke së dyuar, duke mësuar, ka ardhë dhe një përfundimit së këtuar. Ata është tërë mundi kuj të jërë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 Këtë e kam në gjurë nga susi më susim në filore, a i kështë në mësante, Allah është përblevë. Këtë më kujtu e kam në gjurë nga arsimtare, janë shkolla të jenë mësante, e kështë në thënë të ne edukante, zotë e pa guftë. Përmende borimin e diesë, borimin e informatës, është edukat përmendet. Në më nga një nuk më është gjithë më hëndë ti, këtë e ka njëra është në një zingirora ja. Mirë po,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 Na merësia doktorësh që t'janë gjetësh dorën. Por sa ko bursa, bursë më ala, por sa ka problem me me me me çka Allah e dimë çka kanë kët botë, me smundje, me vendbanim, me, me, me gjithçka te çka kimundsi ki më ndihmu. Ndihmoi. Po nuk po të mundsi, s'po ku thoj Allahu e shpërbleft. Kështu na ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam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 Ajo skena mundsinu, kuveç aspekti material, ka aspektet shumë të tjera. Nuk këram mundsi. Atë rasiti apo ja i më dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, atë rthuni, jezakallahu khairan. Allahu shpërblyft. Allahu e shpërblyen me të mira. Na sunja kthej pa Allah e pa guft. Por kjo vjen fond. në fund. Në çështje që ne po të mundsi matirat me, me me shpaguese, me ndihmuese, me shpërbly, atëbes po ku theni fjalë të mirë nga goja, Allah e shpërbly. Allahu është përmleft. Shukon dërër, kjo është e që patë të dëgjit të themë në kuadrët të kësaj teme, dhe pse, me dërëtet, ka shumë që fatë të vizet të mirë, po në qovë se në njën e këtyre mësimeve, edukohen gjënërata tona, fëmijet tanë, përbëm sëzve tyre, unë kam shprejst matë dhe kalajgjën le ora, se të të përmirësohet filmesht cilësia dhe kualiteti mësimit, edukimit, mësielis,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 Kështë qështë mirësh me te, e rritë, e bën interesant, po atër mund me ndiku. Ndaj, nuk ka, nuk ka metod më efikase për dëbimin e cytjeve se i njërimi. I njëraja, dhe mërëma që të bënë dëbi. Për qështë njët ashtë meditojmë e njëme, mështë qështot e për njëme, atë të tje e ka obderën. I njëraja, vjenë cytja, mështë mërëme të, o është pak mëlem filimi,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 Ase ti aq e lu me shndrua cytën në dyshim. A po rishot cytë është puna e tij, mos qetson. Nuk ka ju atje ja kjo. Un nuk besoj që ndersa ke dyshime, por ti po e emërton dyshimin, cytën po e emërton dyshim. Jo, nuk ka dyshim atje. Ja. Nga se këthe do shejtani. Ai cytë do më të bind se nuk ka cytë, po dyshim. Nga se ke informat që ti po e lexon, kë nuk është e vërtetë. Kjo është problem. A po shas se bind që është duhet? Jo, jo. Kjo është e vërtetë, un skam dyshim, uni besoj që është thot. Nësa këçevien gashëtojn këto çytja, s'bën porship edhe esmë tutje. Ne duhet të them që kërkoj një farllë, një farllë pjekurie në këndret eim, një farllë këmgulje, një farllë, një farllë mos nënshtrimi. Themes përpara me linë Allahu elau. Lut Allahun, po dua që Allah më ndihmu. Rrin shëshi i mirë. Nëse vetë shto at fuqia këtyre, edhe mos vetëm, rrimë neer që të zhvendosin nga çytja, bën muhabet të tjera, ruaju nga koha e lirë ka se shejtoni kur nuk ban vezvese më fuqishëm, më përshtatshëm se për në kodlir, badi hava tonight atërat mbyt. Po ku jam të angazhuam, jam në projekt, jam punë. Skena vak ku mor me çytje. Skena vak i thon prit se s'kan vak për ty ndera. Në gjithë ato më len Allah xhelahu mund të përbëjnë një një e, përpjekje të suksesshme me len Allah xhelahu ala që do të thotë të shpëtojmë nga çytet e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 A është gjëna? Po. Edhe... Zazinja, po du me tonë, s'po shkojnë të para, as puna, as fejes, as... Kish kur gjavri, që në shperë, s'po përnojnë, as s'po për për gjenë pungë, du me tonë, kërka heç. Edhe një burri, s'po më ljumë bastore, s'mini kom të vogël, në po di që ishmi mojtën, që ishmi asë, s'po më bëndër prej këtë bastore, qatë dino, qka e me, qatë apë shumë margjën bastore a çort, a çort. Ai na femier. Na femier. Ktu ishin, domthon, sa mujton me, do katër pyetje, edhe do të mundunë. Do të thotë që ti ja përzij se si shpejt. ë uh, Kurbani që është pre, do të thotë, nëse jam pendu, ka kaluar jo Allahu afalt, tash nuk duhet merrnu shtëpin për shkak një kokë të kurbanit që ka mbetë në temele. Pendon te Allahu xhelal uala, ndin keqar për këtë, do inshallah zoti xhelal uala afal së përket mashtë me bajt vëth nuk është e liuar nga se vëthi është zbukurim për femrën, nësë në qovë se mashtë i ban vëth ja përgjason të femrës, nësë Muhammedi s. Allahusim ka malkuar ato gra që ua përgjasojmë burëve dhe i ka malkuar ato burat që ua përgjasojmë grave. Së përket vladnime nuk përgjusht shka në kështë më radhë, duhet më përpjek, tash, kemi edhë nën kriz për papun, nuk alet me gjithë pun, nuk duhet më zgjedh valla un punoj këtu un punoj këtu ton punoj valla më pas ditës sa sabah duhet më flaj të më pas s'po them që vjaznia i tu jonë është largasaj po duhet të më që duhet pak më kon më i gatsh më pranu punë më mendoj se gjen punë mos më kurzu më punu më vëllon pun, një punë është atë pak më tron tani bota të një majliet, më lehtë më angazhuam me lip më tepër inshallah zoti gjelëu ale u ban zida po është për kët burrë që janë bastore allah xhallahu te di muft na mund të më thon gjithçka pa s'ngon neve qase A i s'ka bu pyytje, në që o sajnë anë dëgjanë, dhe është në të ndërësën me ditë, unë i thamë se, ka thonë Muhamidi sallallahu a.sallem, i mjaftën njëri u të mëkat me hup atë që e ka obligim me mbiqëshur. Do në qësë njëri asë të gjuna se bënë, krejt ërti dhe vëtshëm, pezë vakti i falënë, saftë parë falët, krejtë adhurimet i krymë, krejtë në regullë është. Po veç një gjuna e ka, të rëgjuna, skuidez për familjen e vakt, asim bksura sjus çanas e harjit parat poste për piet. Ka thonë mamësim, "Që ky gjina është i mjaftuar me gjunxhenam." Ellera më bëritë bastore, më ashtu fllësi në fllësi. Kjo është keti devocion me konë, vetë gjina më pas shkon në xhenam. Ellera më, "Allahu lëm sa gjina aty raiko, është sa obligime ti ra i lën pa kryer kështu më rad, andaj cita tota ti është e të merrshme tek Zoti i gjithësisë Allahu ndaroj."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 Kemi thënë disa are, për to smundje, për shambull që janë shqetsi me nervoze dhe pruar, depresione, kështë maral, të mund tjenë edhe të natyres që shërohen me mjetet saktuara, të parapara me medicin, qoftë në laminë e psikiatrisë, apo laminëve tira që tashtë nuk jam unë ekspertyre, por ka mundësi që edhe të ketë nevoj për një trajtim me rukje, me këndim të Kur'an, me lëzim të Kur'anit. Po sa çers, ë, në këtë rast pas çe poshtëçetsohet, po e ka pa jo gjendja e vështirë kur po dëgjon hoxhin duke recituar Kur'an, kjo jep bekutues se ka mundsi ti të tëprekur nga ndonjë ngacmim i shejtanëve. Antar mirë është që ta konsulton ndonjë hoxh që lezon Kur'an jo te Ajmalijat, por lezon Kur'an bën rukje në mënyrë të drejtë, që sigurisht në çoftë ka të bëjë me këtë aspekt. Shërruat më lejënë Allahu Gjellihuala. Shërruat më lejënë Allahu Azzur Gjellihuala. Kemi telefonuar të të tërë që e presëm. Salamu aleykum. Aleykum, salamu, rahmëtullah. Po e dhërë që me gënë një pyjtje, po aty lido në treka të pyjtje. Që është me thonë njërë, të zë babën e vetë, këllë të mërë bukën e që të dheja, a se lënë, a se shperlënë. Që është me thonë nj Kur gjallit vetë ja ka prish i jetën me gru, në tretë njës, asin një, asin fullt, tjetra. Ja ka prish i jetën qikës mas nëzët vjetë martese, se mos pat tërë ku me najtë, s'kish kush me lao me që për lao, o do s'ke qikën e vetë, di kur edhe qikën e vetë, e shtini me prish me burë mas nëzët vjetë martese. Qaj hmm. kishë a thonë kë njërë dhe lëgjë më hëgja? Po, a që arëtë? Do të kështë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 Ngarkia është për fëmitë të tij që më prish çika me burrin e saj pas 20 viteve. pse duhet më shil babën e saj? Burri më prish me gruan ti, e tij me fëmitë e tij për shkak se duhet më shil babën e vet, pandaj që nuk duot deri në këtë situatë babën më pru, më sprovu, fëminë e tij që më haprish jetën, veç babën më kon mirë. S'bën kështu. Nuk bën kështu. Ka s'u më nei që është e mundshme. Edhe më kujdes për smutën, për babën e smut, po nonën e smut, por më vazhdoj jetën. Bobaj ditajo smu me catch, tash këtë do të më mbyrë nëu, preshtë me këto tep të shtëpis që kene me këç që kene adiko më kshyrëm në mua, kujdesuni më mua. Ka të për, ne kuptojmë se vallahi Zoti gjet levara nuk ka trazim me kët punë, nuk ka të kënaqesh me kët punë. Andaj, gjyni ka bënë gjunat madh, në çofse është çysh u përmend, e ka obligim me kërku Hallah fumi te, edhe më u ndihmua që më u kthyë pat në gjendje më pa shumë çka kanë qenë çet pajtuat vajza me burrin e saj, gje e burri me gruan e tij, me fëmitë e tij, oksëmorat, mos se shkakta, mos jetë shkaktor. Ai profesor me syrin gazet për kët bond për rit motë të kallajë lagjeralu. Bond për rit motë të kallaj më ndumut. Po edhe kta, nuk duhet që pas shkakta, dani të primi të babas tyre, t'i ja akthej shpinën, ta lëin kia që jo. Prapse prap, prap ti ndihmoin, ta lajnë ç për lajnë, ta kshironë, kujdesin për të. Por pra çka nevojë? Dhe vazhdoi motutë ja jetën pastaj me ta aver me turen asa jeh ta vardan edhe nga çdo kujt kena obligime të kufizuar fotot tash me me me me, me di rietën kredit për t'i kan s'ka nevoj nuk ka nevojë po nevoj, të kat nevojë dashur edhe duhet bëhet po nuk ka nevojë tash mos po mrihet vetë vallai ta tërrim të me mua bën mëhat mu mua e prish me burrin tan po kadallë nuk të riet po bë sober çka më bota tash kur të me konte burri i saj çikat me konte burri i saj Se ty s'të rihet vetë, e mërzit është vetë, delë gjësh është ni, bëndi qëka. Mirë po, e prishë si kemi burit të sojpë, se ty s'të rihet, ose ty duhet me të nejtë gati dikush. Kjo është e teper, nuk banë kështu. Kjo është e teper, kjo është padrëcij. Zullo më kjerë. Zullo më kjerë. Laushe Leora ka ndaluar që baba, e ka ndalu babën, që përndoni në interes të vetë personal, me e pengu qikë nga martesa. Qik Sa që më ku mjallon këti se tani me më martu më nëllë rogën mu. Edhe një në një vjetë tja fshirë rogën në këse qikë e tani e martoj. E përte një vjetë, e përte vjetë e boj vjet, qika katërnë vjetë tani re rrugëveja. Zullo më kja, zullo më kja, gjithë kështë e ka në fakën e vetë. E ka riskën e vetë se ka qika me të qyrëtujë, asë djani me të qyrëtujë e kështë të më ratë. Që se kje nevojtë e ka obligim dhe të për disponimin e dikujt. Është tepër vallaj, është tepër. Nëse kanë duhet, vallaj shumë po çudit. Andaj duhet që duhet duhe duhe të më permisiu gjëndë. Duhet çikamu këte burrë i saj. Duhet burrë më këte gryja atit e fmi i ati. Edhe me këshill baba sot ka lajm me këshill, më la. Ai nuk la ditë për ditë. Edhe nëse la, ka nevojë me këtu ditë për ditë. Ka kocë caktuar me kan një ordinitja pjesa e mbetur mbetet për familen. Mi po jo që Më më më më ndërtu një dhomë e përmendrësh në shtëpi. Më më ndërtu një dhomë do dhom të ke rënë në shtëpi, nuk bëm kështu. Nuk bëm kështu. Kjo është gjyna, e ka obligim u pendu te kallaxhja e Laule, Allahu e përmirësoj gjengjen dhe i kthevta ata te familja e tyre. O dhe u mëson më se gjithashtu të jente kujdesur për babën e tyre, që e kanë obligimën e mbikëqyr. E kanë obligimën e mbikëqyr për jo duke i prish familjet e tyre, Allahu xhellahu ala yundihmot. Kemi telefonat tjetër të radhës. Alo, salam aleikum. Aleikum, salam. Do shta një pyqeve të luk. Po? Për shambull, une kam qenë e së murë kështë nga gjenët. E dhe për shambull, më kam parafityru shumë senet, këqia, po? shumë që me në duri, po? adin, shumë këqia, po? shumë kam parafityru që jemi prikun gjëra, sen, dhe ti, shate dhe dhe, adin i kumbion i her, edhe pas po? ta i kumbion uh, martë ato gjera. Edhe, dosha me tuit, a është vërticis që tu ndodhin, e, e, do shambull, këtë, edhe jam duke u shëruat, për shambull, të litë dukuran, tu i thonë zikrin e mëngjesit, në mbrënjes, me namaz, edhe a muna mu shëru, për shambull, shtë, edhe nëse kalon një kua e gjatë, në paru kjehesh. Sëllam alekum. E qartë, alekum sëllam. Këtu gjera ndodhin, së pravot njëri, mirë është që dë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 është e se po e cëpuna mirë edhe vetë, kjo është me mira. Kjo është me mira që vetë njeri me luftu këtë smunje duke unë bështit vetë me lani mënurë, kjo është me mira. Por nga njeri dikush nuk mund të apërbala veç vetë. Korve dikush me indihmu, lhamdullë, ka mundësit të i bëhet rukë e kështë mëralë. Por në qoftë të se, mundë është vetë me u dheqë këtë betejë dhe me unë bështit në lani gjellë u ala të përgëzaj në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 tkapun për Kur'an, tkapun për dua, tkapun për Allahun Zot e gjithësisë. Betojm në Allah namë se krijt bash po mos kanë çka na bojnë. Na po të psojm, na po ligemi. E kanë ata në, në kët ligjshtimin ton po jojnë hapësirë Allahu na fal. Andaj kapu për litonin Allahu جل وعلا. Kapu për Zotin e gjithësisë. Bëndën të, mbështetën të, lutë. Lutë, wallahi Allah ka më imponuar me izin e tij. Allahu جل وعلا ka më imponuar. Për bo sabr. Po sapërsen kët kohë e ke mirë. Kët kohë e ke mirë. Allahu e dim pse ta ka caktuar kët sprov. Ai e dim pse ka leju me të ndodh kjo. Ka se ndodh asgjë pa lejen e tij. Ai e dim pse. Përfitoa nga kjo. Lidhesh më tepër me te. të, i beson më shumë. Nëse ka pas pak mungesë nga ana juaj, lezim të Kur'anit, të dua këtë merat. Vazhdo me tutje. Bën dua. Shërimi është në dorën e Allahu xhalla uala dhe vetëm prej tij kërkoje. Melien Allah te barek o tere kimi për mirësuda kimi shrumë izin Allah te madhullat. Kemi një telefon tjetër. Selam alejkum aju. Aleikum selam ورحمه الله. Ëm ndjeshtami buni biuti hoje dhe me harrat ndëgjuse thirë edhe ndjeshtami bosi se gat i pyetën e njërit kur po lexoj Kur'an ose kur po ngloj djersë të juve. Kanë herë po kom shlloi spirë me zvesë të dyshim ajë njëjtë ato pun bën thytje s'po mlem rahat, saçi kanë herë po detyruon edhe ders më nguse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 Shumë uh, nuk e kom përmenë dhësara. është normale armiku me të sulmuë, normal është. Andaj nuk... <coughs> nuk duhet shumë me e bo këtë punë, ma është pëmëlen muk nashë pëmëlen, pa nuk mund të ima smetlon muk nashë. <coughs> pa najnë adopt. Nuk ka mundësia i ma smetlon ti muk nashë. Pa kush mund të ima të mundan ka këna cije me kuran, kush? <coughs> kosh mundet më të nanë nga bindja në argument e zhut kosh mësja e papësir Allah mësja e papësir qëfar dëshime është të bin duhet të me refuzu <coughs> më falni duhet të me refuzu të kalu këto kjo nga vjeni cytje me dhe prom që që kam gjatë shetani po msullman më zvetë së pumle më kënojsh me kuran ngretë të allatë, të gudzem shumë, po u në kam u knaqë me Koran, edhe ja jam të u knaqë me Koran, luftaj e ka dukëri, luftaj e ka të solë, më bështetën Allah, ënë gjellë gjelali hu, se këjabë goditin e mirë, se vë Allah e sirshunë, këmë maja vëtë, godit e mirë, pa jo me grushë, se se shatja të, për godit e mirë me bindje, godit e mirë me adhurimë, Kime pa po që është vjenë me të sytë pas të jepërë. Por, që është mu ligë para ti? Ha e është armik, a i të të punë s'ka. A i s'vjenë me ta, me ta, me ta, uh, krypu shëqerin. Mështë me një o mëllëcini shëqerit, a i këtë punë së është interesantë për ta. Por, a e dinë se Kurani është burim jetës tonë, jetës temë. Çetë është ëmbëlsinë. Ç ti mundon me taçi do kryp me do çytë kësha. Po heq atë kryp. Knaçi me Kur'an. Ne jemi duke dëgjon, po spa moj. S'ka nuk po moj. Vazhdo përpara. Herz. Troket kët në këtë derë. Lutja Allahun e Madhë, o Zoti i gjithësisë. Që u wakë munsu rabb vetut mir, ta shijojnë ëmbëlsinë këtij Kur'ani. O Allah i Madh, mos e privo damu pikë sekna si. Lutja Allahun e Madh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 mësunal të gjitho qe, përshë e ledzova, përshë su knoqa, panë nëse se knoqë të rështi, por, knoqë të këj dyti, se knoqë të i dyti, knoqë të i pesi, të i gjashti, vazhdoj më tutje, veqë mësunal, mësju përgjegj cytjeve, i njëroj, tim dëgjan që përgjegjën cytje, përshë, përpëndin, i njëroja, hezë përpore, ledzoj kuranti, hapo para jetës, vazh jetë Këtë në këna për para, mësit Allah të anëzogjel për para, mëna me në qamë gjëtë mu, më ka kapë shëjtani, cyjtës për mlenë, ti i këtë dërzu. Këtë në qështë i bje, që kështë i bje pikrështë, paramënen luft, luft, ti ke tank, ke mina hedhëz, ke armatim, shumë të qëshëm, edhe ke për baltë, për para ki, kë. që kështë e ki kë për para, për para armiku të kjetje.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 që fësa e gjumë me një plëm, të kime që ka me gjujë që e mësë mëshu kur në komë të veta. Fëtë këtë si e rëse na nuk e përdojë mërmatimin që kemi, në dërzojë me njërë. Ndaj, mësë dërzojë, hesë për para. Nëbështetën Allahën gjëllë gjelani hu, asapë të pejgamberi, sëse so me një pështime kanë gjujë qëretanin, Allahën arrujë. Athman ibn Talha, radi Allahu anë, ka artë e k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 Nështë na e kena zotë në gjithësi si në përkra, ku është bindja, ku është presa, ku është mbështetja, vazhdoj më tutje. Ti vloj në ndërru, vazhdoj më tutje. Ti më të ndërruar, të, të ndëruar, gjithju, vazhdojni. Hesë për para. Nuk ndinë kënatësin këtë namaz, kime një tjetër, insha Allah, pëtët. Këtë kura në pëlletë zonë, pëtjenë, vazhdoj. Injëraje, injëraje. Injë mëm mbështetje të fuqishme në Allah xhallahu ala me kërkim për krahas nga ana e tij do që u lidhën me librin e tij me lehen Allah xhallahu ala të të marrin fund inshallah do të marrin fund ato zatin pak e më shumë ku e di sa po kanë fund s'kan çare pa marr fund ka se nuk ka mundsi me i rezistu zytja e shejtanit goditjes nga ana e Kuranit nuk ka mundsi me i rezistu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 Këse e kefu qinë e ke armatimin Lidhëmë Allah në Gjellaluhu Me fjallënë ti këptajë Esë për para Këmën dhe të bidhë për Allah në Gjellaluhu E në të marrin fund Këto so probleme me lejnë Allah në Gjellaluhu Qësef vajdojnë matutja Masur qëtësa Ndojnë këto Vajda, vajda Vajda matutja Me ma sabër, me këmgule, me insistim Me lejnë Allah në Gjellaluhu Dhe kër marrin fund Marrin fund insha Allah Allah në Gjellaluh Në ndihmovë të kundër të të nërmiko të naruët nga keqa, nga keqa ati. Kemi një telefonat që duke pritë, në nënkuadrojmë. Salam alaikum. Aleikum, salam, arham të Allah. Edo i herë në telefonën ma herë, që tira në telefonën që të është për qëtë veta për një njerë, që të është aldovë këtë njerë që ajë. Kone, më do që katër vjetë për jesha i gruëve. Pa? Tashë të mija po ma impunojnë, në Oh. që ata kish mërë mërën e dëmëhojgja tyve për kësaj punga se ta e njëri kushën shpi nuk i her përve të shika të vetë asë qëta vanur që nga shkuon se kërkush si ka hinë shpi atina dhe dhjën të kaprish mas mërëm të shku të që ata dhjën që kaprish që ka dof një që ka dof i grahoj që ka dof vë shku në shpikinja ato në e tash që ata mërë mërën e dëmëhojgja për, ja, për kështë at E qëka mundë me bon këtë dretimë? Ja me... e dhe që po me menimet e tua. Menimin ta qa po ta mermeni. Në ta që mu i martu. Spo ti qa me bon. Aja gruja e para, o martu up dikone o me ja, te... Të... Ja, ja, ja, e që jasë u martu aspo në në të babaj dhe të rënjën që aty, ka up një 3-4 kila, ajet. Pa. Një një ja, një kanë botë të të më djetë. Dhe i frikë së më kanë lomi, po, së ta që më kanë që fu. Pa, pa, pa. E së të dhe dhe është të një bëndë. Allah e të një muë. Allah e të një muë. Ula kjo e një situatë e komplikume. Një dhapë i grusë. Gruja omejt për martu. E ti, e ti, e ti e martu. Për së ri me grunë tjetër. Me ne që e dhe ti e dhe është përbo pak sabër në shtëta. Me prit pak. Me prit pak. Mas me shu grunë me një hera. Shëtë kaj, a jo mejt për martu e e gru. Ka jo ka rritë thëmi E di që fajtori është ta boba e saj, që ai ka ndikun këdretem, por ajo ka kalu. Duhet tash të bëhet përpjekje maksimale për pajtim. Duhet bëhet përpjekje maksimale për të pajtu. Çu do që është e moshme për të pajtu. Çu do që është e moshme për të pajtu, por të rregullu, edhe asoj gruas, edhe me fëmijët e tu. Çu është e moshme të shboat. Edhe pse kë punë kërkoni trajtim më të gjerr, më thelluar, un të propozoj që